Kom en text för eh, kurs C om trädgård. En trädgård. I Malmö finns det många olika sorters trädgårdar. Till en del av dem är alla människor välkomna och de är stora. Många Malmöbor Tycker om att gå dit för att kasta frisbee, promenera med sina hundar, ha picknick, springa eller sola. De kallas parker. Kungsparken, slottsparken, Pildamsparken och folkets park är några av de största. Malmö stad, kommunen, sköter dem. I en del delar av staden bor människor i villor. Där har varje familj en egen trädgård. Nästan alla har en gräsmatta och rabatter där de odlar blommor. Många odlar också grönsaker i ett trädgårdsland. En del har ett växthus där de kan odla grönsaker som är känsliga och behöver extra mycket värme. Till exempel tomater och gurka. Ett växthus har inga vanliga väggar. Det har bara glas, fönster. Hela huset är av glas av fönster. Växthus. På några platser i Malmö finns det koloniområden. Där kan man hyra en trädgård med ett litet hus i. Trädgården kallas koloni Lott eller koloni-trädgård, och huset kallas koloni stuga. Stuga är ett ord för ett litet hus. I en del kolonistugor kan man bo, fast bara under sommarhalvåret. De är enklare än vanliga hus och inte så varma. Man får köpa det lilla huset och trädgården hyr man. De flesta som har en koloniträdgård bor i en lägenhet, någonstans i staden. En del som har en koloniträdgård odlar bara vackra blommor. Andra har fruktträd och bärbuskar och odlar mycket grönsaker. Det finns också odlingslotter som man kan hyra. De är mycket mindre än koloniträdgårdarna och de flesta som har en odlingslott odlar grönsaker på den. Man kan hyra en odlingslott tillsammans med vänner och dela på arbetet. Om man tycker om att arbeta tillsammans med andra kan man vara med i odlingsnätverket i CVD. Ett nätverk är olika människor på olika platser som tycker om att göra samma sak. Ett nätverk. Medlemmarna har odlingsträffar på tisdagar och torsdagar. Det finns trädgårdsredskap. Redskap som spade. Kratta, redskap, en odlingsvägg och gemensamma trädgårdsland. En del av medlemmarna har också en egen odlingslott. Alla i Malmö kan komma och skörda gröna kryddor och mogna tomater från odlingsväggen på jäspen. Jespergatan 2. Mm, kanske det ska vara Jespersgatan med ett S. Jag blev lite osäker. Skörda, det är när man tar grönsakerna när de är färdiga. Då skördar man när allt är färdigt och moget. Skörda. Det är på sommaren och hösten som Malmös invånare... Njuter som mest av alla parker och trädgårdar. Men de som arbetar med dem har mycket att göra på våren också. Njuter betyder tycker mycket om, tycker det är mycket skönt. Jag njuter av mitt kaffe i lugn och ro. Jag njuter av solen. Vi fortsätter. I Hille har många människor arbetat med en speciell trädgård i år. Den kallas för trienal och är som en sommarfestival med många olika aktiviteter. Aktiviteter är olika saker man kan göra. Aktiviteter. En del av trienal. Är en skogsträdgård där det finns mycket att lukta på och smaka på.